Нагадуємо батькам. Першокласникам не дозволено мати власну мітлу. «Невже це все можна купити в Лондоні?» – здивувався вголос голос Гаррі. «Якщо знаєш, де?» – відповів Гегрід. Гаррі ще ніколи не був у Лондоні. Хоча Гегрід, здавалося, знав, куди він прямує. Та він, мабуть, ніколи не діставався туди звичайним способом. Він застряг у турнікеті метро і голосно обурювався, що сидіння замалі, а поїзди надто повільні. «Не розумію, як ті магли дають собі раду без чарів», нарікав він, видираючись нагору поламаним ескалатором що вів на галасливу вулицю з крамничками. Гегрід був такий величезний, що йому легко вдавалося протискатися крізь юрбу, а Гаррі мусив лише не відставати. Вони минали книгарні і музичні крамниці, ресторани і кінотеатри, але ніде й знаку не було, що тут можуть продавати чарівні палички то була звичайнісінька вулиця з юрмами звичайнісіньких перехожих. Невже десь тут, глибоко під землею, лежать купича клонського золота? Невже справді існують крамниці, де торгують підручниками заклинані мітлами? А може це все просто грандіозний жарт, який задумали дурслі? Якби гаррі... Не знав, що в Дурслів абсолютно відсутнє почуття гумору, він так і гадав би. Але хоча все, про що досі розповідав йому Гегріт, видавалося неймовірним, Гарі чомусь йому вірив. Ось тут, сказав, зупиняючись Гегріт, дірявий Казан, популярне місце то був маленький і задрипаний шинок. Якби Гегрід не показав його, Гаррі взагалі б нічого не помітив. Люди, кваплячись, не звертали на нього уваги. Їхні погляди прилипали до вітрин великої книгарні з одного боку та музичної крамниці з другого, а дірявий казан для них ніби не існував. Ну, власне, Гаррі мав таке дивне відчуття, мов би, тільки вони з Гегрідом можуть його бачити. Перш ніж він сказав про це Гегрідові, той завів його досередини. Там, як для популярного місця, було надто темно і убого. Кілька старших жінок сиділи в куточку, цмулячи скелешків Херес. Одна з них – Курила довгу люльку. Чоловічок у циліндрі розмовляв із старим барменом, що був зовсім лисий, і скидався на липкий горіх. Коли вони увійшли, розмови вщухли. Гегрида, здається, знали всі. Вони вітали і усміхалися йому. А бармен потягнувся за чаркою, запитавши «Як завжди, «Гегріде!» «Не можу, Томи, я ж у справах Гогвартсу!» відповів Гегрід, ляснувши Гаррі по плечу своєю велетенською рукою, аж той присів. «О, Господи!» вигукнув бармен, позираючи на Гаррі. «Це... Невже це...» У дірявому казані раптом усе завмерло і стихло. «Боже, мій милий!» прошепотів старий бармен. «Гаррі Поттер! Яка честь!» Він вибіг за шинквасу, підступив до Гаррі і зі слізьми на очах узяв його за руку. «Вітаю вас! І з поверненням, пане Поттере, щиро вітаю!» Гаррі не знав, що й казати. Геть усі дивилися на нього. Стара жінка смоктала люльку, не помічаючи, що та згасла. Гегріт аж сяяв.